Перед тим вона, як вилувалась з гори, і паски щороку святила. Але паски – то ще півлиха, а тут – власних відповідальних дітей. Скандал! І хоч христини відбувалися зовсім не в соборі, а десь на селищі підпільно, в кочівного приблудного попа, проте відповідальний товариш гнів свій чомусь саме на соборі зосередив. На нього лютью налився. У соборі вбачав головного видуванця усіх прикростей, пов'язаних із хрестинами. Собор був винуватий, що й суворе стягнення вхопив, і що намічувана кар'єра заломилась. Ледве зовсім не полетів униз, та, на щастя, вдалося зачепитись на досить відповідальному щеблі. Одне слово, доки цей товариш там є, доки має вплив, Володька Лобода може ще й не таких ударів завдавати по тій облупленій комирні. І заповзятливість цього не буде осуджена, навпаки знайде підтримку». Наступного дня був вихідний, і Лобеда ще зранку вирішив нас карбне. Поїде в тірейські місця, накопається схочу, спочине душею, підгартується, бо ж у здоровому тілі здоровий зух. І заодно старого свого провідає в його ветеранській обителі. Треба ж виявити старому увагу, та й справу має до нього суто інтимно. Коли зважуєшся на вирішальний крок у житті, тут без батьківської поради не обійтись. Здавна так у народі заведено що перед тим, як брати шлюб, мусить син у батька-матері благословення просити. Без цього, мовляв, щастя не буде, а він хоче щастя. Щастя і тільки, чорт візьми. Ранок хоч напийся, небо чисте, прогнози на ясність, тож мерщі у дорогу. Поїде цього разу без компанії, корисно ж людині усамітнитись коли-небудь, побути віч навіть з природою, з лірикої душі, зібратися з думками». І не треба йому сьогодні ніякого персонального транспорту. Вирушить й так, як є, по-простецькому, персональним трамваєм, як той казав. Ну, трамвай, правда, ще не скоро до плавні входитиме, а усь автобусом, будь ласка. Не біда, що черга на зупинці, то вкотнеча при посадці. Тільки не зівай, стань вдало, і маса сама тебе винесе. Культурно захоплюєш місце біля вікна, де вітерцем продуває, і скромно сидиш собі, мов звичайний безіменний пасажир. Частіше б керівним працівникам отак їздити разом з народом, спілкуватися з ним у тісніві, в жароті, де ніхто тебе не знає, а ти ніби знаєш усіх. Сів невидимкою і вивчаєш їхні настрої, їхні потреби. Їздити отак разом з трудящими в напхом-напханім автобусі, піддавати свої ребра випробам, маючи іншу можливість, на це не кожен здатен. Розчулившись від власної великодушності, Лобода давав собі слово, що навіть коли вже працюватиме і в тому головному високому будинку, де кроки твої гаснуть в килимах, а на столі ціла батарея телефонів, то й тоді не викликатиме вранці машину, а ходитиме на роботу пішки, щоб не сказали, що загордився Володька Лобода після того, як взяли в апарат. Автобус йде через старий дерев'яний міст, залишений населенню на згадку ще фронтовими саперами. Рух величезний, дощатий настил щодня латають. І хоч з боку пасажирів нарікань зараз не чути, Лобода в думці все ж заспокоює їх, що на сьогодні-завтра цей ветхіміст буде знесено, замінено іншим, може, схожим на той новий, що його добре видно з вікна автобуса. Блищи тяжурними арками вище по Дніпру, єднає береги, єднає заводи. Від гуркотів розбитими дошками міст. Автобус вилітає на широку асфальтовану дорогу що йде якраз побіля плавнів, і далі ще кудись, щоб десь там влитися в магістральні траси. Обіч асфальтівки – все нові мікрорайони, по-сучасному сплановані селища. Вони не рівня ті стихійні, хаотично розкидані зачіплянці. Будинки світлі багатоповерхові, хоча всі мов близнюки на один копил. І стель в квартирах низькі, як у печерах. На карликів розраховані, але ж тільки треба житлоплощі. Із суцільних блоків будують, женуть і женуть угору швидкісним методом. Тиждень не побудеш і вже не впізнаєш масиву. Виросли на пісках нові об'єкти. Дешево і сертито. Кажуть, стандарт. А що ж би ви хотіли? Як інакше при такій скупченості населення? Наплодилося нас? Статистика запевняє, що на кінець століття 7 мільярдів гавриків буде на планеті. Волі-неволі полізеш угору. Виростуть, може, хмаросяга і там де зараз розкошують у садках зачеплянські вілли. Особливо ота Ягорова під Соломою. Звичайно ж, якби будувати не для цифри, а з вигадкою, з вогником, то можна б і оці одноманітні коробки чимось оживити. А то вночі, як добре підмухує чоловік, то й додому навряд чи втрапить. Заблудиться в цьому царстві стандарту. А чому б не оздобити один корпус у стилі козацькому, другий – у карпатському, клумби зробити там із силуетом, там із трав'яним годинником – лінущі думки, оце нас заїдає, ніби полемізував із кимось лобода-висуванець. Скільки б'ємось, скажімо, над тими сучасними обрядами, скільки залучали, а вони, як змовились, пропонують тексти, за голову візьмешся. Один фальшивий, а другий ще фальшивіший. Тоді ще й дивуємось, чому деякі відсталі трудівниці і навіть жінки керівних товаришів паски святать, або беруть кумів та потяки дітей хрестити несуть. Хочеться матері, щоб дитину її таки було в купелі скупано, кропилом покроплено. Зостались позаду корпуси нового житлового масиву, і просторі одразу. Усі краї видно далеко. Повінь сонця розлилась, а десь аж на обрії знову з'явився собор. Сумілиш так поставити? Скільки не їхатимеш тепер, аж до самих планів, все він буде тобі перед очима. З будь-якої точки видно собор, свідосіль. З боку заводів Там він хоч не так виступає Із-за інших будівель та садків Тільки вершечками бань проблизкує А звідси, мов, на долоні Ідеш, їдеш, а він усе є І відсунути б його куди-небудь З горизонту, щоб очі не моляв На якійсь нараді нібито було сказано Навіщо нам десятки пам'яток Із XVIII століття? Чому не залишити по одній від століття решту Не може справді там настрій такий Проїжджатиме трасою той Хто спитати Владен, гляне? Невже він і досі стоїть? Собор отой химерний. А як у вас з атеїстичною пропагандою? А з сектами як? Секти, мабуть, порозплоджували? Доводь тоді, що собор не має нічого спільного з сектами, і що відправи в ньому хіба що горобці справляють, пургаючи вікна. Але ж красень стервець. З комишини отаке вибуяло. І відстань все поглинула. Ні рештовань твоїх, ні бляги поїршавілої не видно. Зосталась сама поезія. Панує над усією місцевістю. Весь обрій ніби тільки для того і існує, щоб відтінити його. Перед ним просто мізерією себе почуваєш. Наче сміється з тебе, наче питає. А ну, ти щось краще за це збудуєш для віків? Чи ти тільки на кольоретки здатен? А що коли цей справді шедевр? коли хтось саме таку оцінку йому дасть. Тоді знову ж спитають, а з кого? З найменшого. З тебе. Добре, що звідси, з траси асфальтівки, хоч не дістає око розглядіти, в яким він занедбанім стані. Ні режі, ні облубленості, ні поведирених вікон не видно. Самий силует, самий дух творця, як Баглаєнко сказав би. І десь там Єлька, неподалік. Мабуть, книжку читає. Заніс її днями роман про Сагайдачного. І вчора читала. Заскучив на хвилинку, а вона говорить неспроможна, повні очі сліз. «Чого ти?» Виявляється, дочитала до того місця, де Настю турецькому паші продають. Єлька – це просто скарб, дикий, рідкісний витвір природи. Не стільки, правда, витвір, скільки матеріал. Але ж який? Хай і дикувата, хай і неотесана трохи. Так, може, це краще? Сам формуватимеш, ще не пізно. Хоча, видно, і нелегкою буде формовка. Тут треба добре вивчити обір матеріалу. Думати про Єльку, уявляти її всіляко, йому сама насолода. Від землі і від природи вся. Горить, аж степом та сонцем від неї пахне. А та її неприступність. Одначе, найдемо й до неприступних ключа. Ти усідеш, а катрати там своє робить. Готує ґрунт. Прогресивний виявився дід – Дарма, що з махновцями плутав з колись, в доісторичну еру. Собор ненадовго зник за деревами смуги вітроламки. Потім знову виринув. По трасі рух, все мчить сюди й туди, а він на місці, ніби віз, ніби шпиль наконечник конечник над життям цілого краю. Батько твій Ізот Лобода ще парубком у тому соборі співав. Голос, кажуть, мав, як у Паторжинського, Ще зараз після чарки зможе затягти. «Якщо інші пишаються своїми батьками, то ти можеш пишатися двічі». Свого часу був одним з найкращих металургів. На все по його ім'я греміло, з Макаром Мазаєм змагався. Всю війну на Уралі метал давав, з ним і Володька там починав свою трудову біографію. «Дитя війни», – так міг би про себе сказати. На картках виріс, підлітком уже стояв біля верстата, в мороз пальці до металу прикипали. Старші брати теж не зіпсували анкету, не кажучи вже про батька». Тільки от характер у старого важкий, дедалі гірше Володька почувається з ним. Ще на заводі, коли батько приходив на збори, де Володька мав виступати, синові одразу псувався настрій. Дивну річ помітив, уже сама присутність старого одразу робить всі твої слова, мовби якимись недійсними, порожніми.